Цього Геннадій не віддав. Поки що заплатив солідний аванс і обіцяв удвічі більшу суму, якщо Хомчук вийде на його ворога. Гроші він заплатить, це також знав. А тоді вже й розпорядиться, а може сам прикладе руку, аби капітан потрапив до, як там Льошка каже, кращого зі світів. Якщо той ліпший за цей смердючий, схожий на канаву з нечистотами світ, то і хай собі йде до нього. Виходить, що і гріх за таке невеликий. Все ж якимось особливим нюхом Марс зробив своєрідну фільтрацію того, що викладав капітанові, і про деяких своїх жертв розказував тільки Олексієві Прат дивився похмуро, наче на чужого чи гірше того ворога. Але після першої ж розповіді дав пораду перевірити, як склалася доля тих, хто потерпів від важкої руки брата, де вони та чим займаються. Так ним самим, Вітаном і Хомчуком, за допомогою вірного йому сержанта було перевірено, де та чим займаються жертви морсових наїздів і навіть учасники несуттєвих конфліктів. Це були люди, переважно заклопотані своїми дрібними життєйськими справами. Вони, може, затаїли щось у своїх душах, але навряд чи відважилися б мстити такому авторитету, яким був він – Морс. Генка знав, що одне слово «Морс» наганяє на багатьох дрижаки. Та й не могли ці дрібні торговці, ракетири чи клерки мати доступи до таємничого аерозолю. Він уже було відчув, що розслідування, як і минулої осені, яке проводив той же Хомчук, заходить у глухий кут, тому носився як очманілий містом. Дістувалися і його клієнтам, і охоронцям. Їх тепер лежилося двоє – Кріт і молодий Єнік, бо нових брати не хотів, не довіряв тепер нікому. І Коханка, одну з яких, Лярвочку на танку, за одне тільки слово проти так... Віддухопелив солдатським паском, що не могла ані сісти, ані з'явитися на очі тижнів-два. І навіть Хомчуку, якому прямо сказав, що даремно заплатив грубі гроші. Втім, і сам капітан дедалі більше нервувався. Може, перечував, що доведеться йому розплачуватися власним життям, якщо нічого не встановить і нікого не викриє. Розв'язка прийшла несподівано. Одного осіннього вечора Хомчук подзвонив йому на мобілку і сказав, що треба терміново зустрітися вічнавіч. Віч. «Що сталося?» – спитав Геннадій. «Ти нарешті щось намацав?» «Може й так», – відповів Хомчук. «Але це не телефонна розмова. Приїжджай до Ламачки. Я там буду через десять хвилин. Встигнеш?» «Ламачки?» – не врубався спочатку Геннадій. «Де то?» — Ти що, забув? — перепитав Хомчук. — Згадав, — сказав Геннадій, бо й справді згадав, що ломачкою Хомчук якось назвав невеличку кав'ярню, яку тримала його сестра у спальному мікрорайоні Полівська. — То я чекаю, — відповів Хомчук. — Перекусимо, заодно й побалакаємо. Є дещо цікаве. — Гіду, сказав Геннадій. За чверть години він під'їхав до кав'ярні врубаної, на краю першого поверху великої дев'ятиповерхової коробки, що дивилися вікнами в поле. Побачив збоку, на невеличкому майданчику, хомчуків ланус. Отже, капітан вже прибув. Наказав Крутові лишатися у джипі і пішов до ломачки, невідомо чого названо і так хомчуком, бо насправді кав'ярня називалася «Кава у Марічки». Але всередині в маленькому зальчику на чотири столики, де сиділо тільки двоє чоловіків, Хомчука не було. Морс привітався до барменчикаті Каті, упевнено пройшов до бічної кімнати з одним столиком, де вони колись із Хомчуком вже зустрічались. Але в кімнаті стояла густа темрява. Що за херня? подумав Геннадій. Намацав рукою вимикач та синювате світло, що з'явилось, висвітло тільки порожню, крихітну Схожу на клітку кімнату. Морс засунув руки за пояс і витяг пістолета. Звівку рук і гнаний недобрим перечуттям вискочив спочатку в зал, де перед двома чмурами стояло по гальбі недопитого пива, потім на двір».